Zdaj, nažalost, je edin in govoril bo o oku filozofije kot coachingu. Ja, hvala. Če te uh, Jaz sem eno ja. uh, tole skupino, uh, eno refleksijo. Uh, boste zdržali, bomo zdržali še uh, Bomo, vco? No. Okay. Uh, hvala. <laughs> ne, nisem. Je še kolegica za mano. Ne? Uh, v ne, to je uh, nekak navezala stika ne, z publiko. Uh, zdaj najprej, če malo razložim uh, sam naslov, ne, zakaj v oklepaju filozofije, ker mislim, da uh, govorimo o pouku filozofije, pa tudi o pouku kot takem, ne. No In zdaj ja lahko uh, postavimo podobnost ali pa slovene čaj med enim in drugim, upam, da bomo videli ali pa če ne, bomo o tem razpravljali. Najprej malo o vlogi oziroma kako sem jaz prišel do tega oziroma kakšna je moja vloga kot učitelja filozofije. Delam zdaj več že kot 20 let na gimnaziji Vič. Prej sem še delal eno leto na srednji in poklicni tekstilni gomarski in objutveni šoli v Kranju, ki je že zdane več ne, glede na to, da je tudi ta industrija več eno razen gomarske propadla. Potem sem delal usporedno nekaj let na športni gimnaziji v Šiški, verjetno ste slišali vsi za Jako Lakoviča, to je jedno od mojih dijakov, ne? Sicer ni za to tako dober, ne, ker sem res učil z očel, ampak uh, košar, je igral, pa je igral, ne? No? Uh, kaj hočem povedati, da uh, sicer potem, ko sem dobil maturitetno skupino uh, na tej, da tako rečem, matični šoli, gimnaziji Vič, je ta maturitetna skupina, skupina zelo izmozljiv pojem, ja ali ni, ne? ker je stvari zbire, ne? No, in se moram truditi, da nekak pridobim dijake. Pridobim ali pa sploh, da jih da me nekak vidijo. Ne? Nekaj časa je še šlo, ko sem imel v treh tretjih letnikih eno uro na teden filozofije, pa so nekak tam me spoznali. Potem pa se je ta ura nekako razporila. Tako, da sicer zdaj imam dve uri na teden, pol leta, ampak je izbino tudi v tretjih letnikih, ne? se pravi, da me tam lahko spoznajo. Ampak zdaj, da me spoznaja oziroma, da nekak se dijaki, s filozofijo, sem poskrbel tako, da se dolujem na spoznavnih taborih. A ne? Spoznaj samega sebe in sicer bi se navezal na to, kar je prej kolega omenil, ne? učeča skupnost. Zdaj na naši šoli imamo že letos, oziroma v tem šolskem letu je bilo osmo leto, imamo za prvi let spoznavne tabore. To pomeni, da gremo za dva dni na jezersko, kjer se gremo razne psihosocialne igre, oni govorijo vse o svojih pričakovanjih in tako naprej. Zdaj, zdaj letos je bilo že drugo leto, da smo to še malo spremenili in sicer smo del teh psihosocialnih iger prenesel takoj v prvi dan šole. Zakaj je to do bilo dobro? Je zato, ker ko so po enem tednu ali pa včasih, celo po 14 dneh, šli na Ezersko in smo se tam učili imena, ker je bilo to po programu, ne, kako je kakšno mu so rekli, čakaj, se ni to, že, že eh, smo že 14 dni, ne bomo se tega več šli, ne. In so bile potem kakšne kolegice užaljene, se to imamo po, po programu, ne, treba izpeljati. E, tako, ne, pa, ali pa da so bili ne mogoče, da pa oni se pa tega eh, nekak ne grejo, ne? No letos sem pa a, dobil še eno priložnost in sicer a, a, smo začeli z elistovnikom. če poznate ostale kolegi to, kaj a, nimate na vaši šoli, ne? Elistovnik je neka mapa dosežkov, ne. Elisnovnik zato, ker se hrani v elektronski obliki, ne? No in v prvih letnikih a, a, sem se jaz ponudil, da malo sodelujem ravno v tem kontekstu spoznavanja samega sebe oziroma načrtovanja svoje šole oziroma svojega početja. No, morda tukaj predno grem na to, pa morda nekje izvoru besede coaching. Zdaj, verjetno ste slišali, jaz sem tole povzel, kar oziroma skupiral iz tega spletnega slovarja. Če povzamem na kratko, ne, najprej so bili Koči v povezavi s kočijami ne, in so nekako pomagali, če se kučija kočija kaj izdomila, ker časih tam v 19. stoletju ali pa še prej je bila to bolj lesena zadeva. Ne. Danes pa vemo, da koč nastopa v zelo različnih vlogah, a ne od inštruktorja do trenerja in tako naprej. Zakaj ta beseda v prvim letniku. Kot rečeno, pri nas v šoli je stekel ta projekt, da ne dijaki sami hranijo svoje dosežke, ker potem, ko bodo šli bodi si na študij ali pa potem na zaposlitev, iskali prvo zaposlitev, rabijo napisati, kaj so kaj počeli. No in gospoda Natalca ima dva otroka zdaj na fakulteti, ena je že končala študine in je rekla, da je videla, ko je njena najstarejša hči prišla, oziroma pisala uh, prošlost za službo, kot je tudi uh, k nam na šolo, in je rekla, jo, sadač nisem počela, sadač nisem delala, sem, noč, kaj pa, sem kaj pa kaj znam, sadač nisem delala. No, seveda ona kot pridna vesna mati, seveda kot gospodarnateljca je vedela vse, kaj je hčerka počela, je rekel, si si bila tam, pa si bila pri tem listu, pa si sodelovala tam, pa tisto, ne? A ne, tako da zdaj... Uh, je eh, to je en del tega. Ne? No in eh, gospa ravnateljca se je zamisla, ta listovnik kot eh, spremljale učnega uspeha. Ne? Aha, imam to, ker želim si imeti tak in tak uspeh in zdaj jaz to spremljam. In sem jaz rekel, hm, to je malo pre, preosko, Demo širše zastaviti, bo samo učni uspeh eden od ciljev, ne? ostalo, kaj jih zanima in tako naprej. No in potem eh, v razredu eh, sem... Eh, ko pridamo razredu k prvim letnikom ne, in predstavim to idejo in jih potem vprašam, ne, kaj pa vas zanima, ne, oziroma ali drugače povedano, samo trenutek, takole, kaj pa tisto, kar vas dela žive, kaj, kaj vas zanima, kaj, kaj bi pa vi počel, ne? No, in Potem jih razdelimo v skupine in potem v skupinah to naredijo, ne, kaj jih zanima, kaj je ponavadi rezultat, ne, potem poročajo uh, iz teh skupin po štiri ali pet, pa rečejo ja, tako, ja ne zanima šport, zanima se umetnost, glasba, ne kaj vse, redki so tisti, ki najdejo svoj interes notri šole. Skratka, vidi se, da imamo nekako, če lahko tako rečem, dve paralelni življenji, eno je za šolo, ne, drugo je pa za to, ne. ampak tukaj pa potem še en problem, ne, da rečo, ja sej je tisto, kar nas zanima, bi mi popovodne počel, ki ni šole, ampak je še vedno šola, ki je to domače naloge. Ne. No in potem uh, uh, debatiramo o tem, kaj je zdaj tisto, koliko lahko šola podpre. Uh, in uh, zdaj tukaj se mi zdi, ne, da mi saj, kot bi rekel Sokrat, se sprašujemo, ali se da filozofijo učiti, uh, Že ostali kolegi se kaj dosti ostalih predmetih ki ne o tem, ampak se jim zdi samoumjevno. In tukaj se mi zdi, da je prvi ta problem ne, šole kot take. Uh, zdaj, uh, Alenka je omenjala uh, matematiko, ne? zato sem malo provokativno vprašal, ne? Uh, kako, je, uh, kakaj meni, kako je z matematiko v šoli. A ne, uh, se mi zdi, da uh, toliko enih kur ne, In da po Platonu ne, se verjetno da matematika je lahko, ne, oziroma ne bi bila, kot tista, ki ti pomaga, a ne tudi pri tem. Ne. Ampak zdaj vprašanje, če pa ta naša matematika, kot jo se mi zdi v večini šol prakticirajo, prakticiramo, da pač ne služi temu, ampak če uporabim spet to prispodobo kovča voza, da je matematika le kot neko breme, ki se na ta voz, ki ga potem oni vedno teže in tudi vprašanje, uh, koliko smiselno vleče oziroma uh, video, koliko kol ga vleče. Uh, zdaj, uh, če navežem na uh, tisto, kar je kolega Marjan na začetku uh, povedal, ne, glede eh, promocije filozofije, a ne, uh, jaz tukaj vidim svojo priložnost, da promoviram in sebe in pač filozofijo kot eh, tako. Eh, ker zadeva sam pouk, eh, pa mislim, eh, morda je to zdaj že malo zaradi eh, teh dvejseti več let eh, pouka, ampak mislim, da so tudi eh, nekateri, eh, nekateri avtori, ki bi to zagovarjali, da je pouk kot tak, sploh pa pri filozofiji eh, eh, posebej, eh, da je bolj stvar ontologije, v tem smislu, kako jaz sem. A ne? Da ni zdaj tisto, kaj bom jaz povedal, ampak morda tudi, ker je Alenka, tudi navajala stvar metode, ampak zdaj ta, kako jaz sem, se seveda kaže vseh aspektih. Ne samo to zdaj, kako predam, ampak kako srečam dijaka na hodniku, kako obravnavam njegovo zamujanje poka, kako tisto, kako ne vem, se jaz z njimi pogovarjam. In se mi zdi, da tukaj... Ampak seveda, nočem poveda zdaj, da, je dost, da jaz pridem v šolo, ne, pa je to to, ampak se, se je potrebno pripraviti. Zdaj, omenil sem te se pravi, spoznavne tabore, zdaj, ta je listovnik in coaching, razdelil sem vam te refleksije. Namreč, dijakom prvih dam za nalogo, da potem doma napišejo refleksijo tega, kar so naredili. Namreč, že nekaj časa to prakticiram tudi za prvo uro filozofije. A ne? jim dam za napisati, napište mi, kako ste to doživeli, zanimam jih že prej upozorim. Kar se je izkazalo za zelo korisno vsaj, kar zadeva mene da vidim, kako oni mene doživljajo, kako oni mene doživijo in vidim, da oni dejansko marsikaj ne? doživijo zelo, da tako rečem, subjektivno in se ogromno jaz iz tega navčim. Ne? Me je presenečalo letos, ne? ko so mi še vedno kakšni pisali v refleksijah, da sem entuzijastično z entuzijazmom predstavil predmeti in kaj bomo počeli nekako tako. Ne? sem rekel dobro, še po 20 letih, da, da se še to opazi, oziroma, da vam še kaj tega. Uh, uh, tako da je ta, uh, bi rekel, uh, nek način, tako kot uh, sem na začetku uh, poskušal z vami, vzpostaviti nek uh, drugačen uh, stik, ne samo, da tako rečem, kot samoumevan, da bom pa jaz nekaj povedal, pa vi morate poslušati, uh, da, uh, Spoznavam, kako oni dejansko doživljajo mene in ure filozofije. In se mi zdi, da potem veliko lažje steče naša komunikacija. Če jih jaz nekako slišem, poskušam slišati, poskušam razumeti. Zdaj, kaj ima, če ima kaj, filozofija s koučingom, ne? Zdaj, coaching je zadnjih 10, 20 ali nekoliko let, pri nas morda zadnjih pet let, zelo popularen vratov. E, jaz sem bral več knjig, ena od teh je tudi tale, The Hidden History of Coaching, kjer na začetku sicer je menjena, ne, Sokrat omenjena, ampak češ sokrati je postavljal bolj vprašanja, ki so zaprtega tipa za coaching je pa značilno, da pač so vprašanja odprta in tako naprej. Ampak se mi zdi, da zgrešil nekako po Anto Sokrata, pa a, dialoga, pa a, tega, kaj a, a, je on počel, oziroma saj, kako jaz razumem, v kontekstu filozofije. A, zdaj drugo, a, druga zadeva, ki se mi a, tukaj odvija oziroma a, kjer se mi zastavlja vprašanje, a, je to, da a, se zelo zlahkoto, če lahko tako rečem, a, to področje, bude si izpoznavanja samega sebe ali pa uh, ostalih filozofskih problemov, ki jih uh, poznamo, uh, se lahko to uh, pripiše drugim predmetom. Ne? Poznamo primer logike, ne? ki so jo zelo, da tako rečem, suvereno posvojili ali pa prisvojili matematiki, uh, da ne govorimo o ostalih področjih uh, danes popularne osebne rasti in tako naprej. In se mi zdi tukaj uh, ena od zadev, uh, morda poznaj za debato, za razpravo. Kolik tukaj, če lahko tako rečem, smo filozofi, spet kot intelektualci, dolžni posredovati. Kot primer, verjetno ste slišali za Edvarda Debona, ki uči kritično mišljenje. Tudi pri nas je popularan, ima tudi celo, mislim, da tukaj eno, kako bi si temu reklo, potrjeno učiteljico tega sistema. In jaz sem pred časom prebral v časopisu Dnevnika ne, njegovo izjavo, ne, kako Platon je zastavljal le vprašanja, spet palem, Sokrat, Platon je pisal le dialoge, z Aristotla pa rekel nekaj o formalni logi, ki nekaj tako naprej In to je vse. Ne. Se pravi, na hitro si ugriše Čevlje z klasičnimi grškimi filozofiji, ampak potem pa pravi ja, ampak zdaj pa kritično mišljenje, to pa zdaj tisto ne, je tukaj. Ne. In se mi da je pač se možakarju zareklo. Ne? Potem sem govoril z neko kolegico, ki je bila na nekem tem seminarju, ki jo ta zdaj gospa, ki gospa zdaj pač vodi to naprej in je rekla, ja, se ona začenja te seminarje s tem vedno. Ne? A ne? In, a, sem bil presenečen spet nad pomankanjem refleksije, to kar je kolega Marjan že v uvodu ne kaj lahko mi učimo oziroma kako lahko učimo. Ne? In spet, če se vrnem na to, da moja izkušnja je, da če jaz govorim o zadevi, ki je men, ki je mene dela živega, ne, da je meni blizu, se to čuti ne, in to tudi odzvanja pri dejakim, ne. Da tiste teme, tisti filozofi, ki so sicer, ali pa sem jih imel včasih nekako na v učnem načrtu, pa meni niso ležali ali pa jih čist dober nisem razumel, pa nisem vedel, kaj z nimi počet, tudi pri dijakih neki dost uh, uh, uh, uh, Ampak uh, zdaj, morda kakšnih pet, uh, kakšno leto več, uh, sem postal toliko, uh, če lahko tako rečem, uh, autentičen in uh, samo da pač uh, naredim tisto, kar se meni zdi, da je prav. Ne? Uh, če, Navežem na to, ali enka, kar si imela glede psov, pred leti vem, da sem omenil neko odajo, ki je bila o psih in dijaki, ki so pred tem malo pripisovali kakšno nalogo ali pa bili v svojem svetu, so kar naenkrat sporožili svoje antene ne? in se je izgazali sveda, da pa večina ima doma. Ampak v tistem času uh, bolo je, je bilo, na začetku moje učiteljske karijere, uh, si nisem upal zdaj ne, kar posvetiti temu uh, ne nekoli prostora, če, ker sem pa če imel še po načrtu, sem ne vše še zaobdelati in je bilo treba načrti spavljati. Ne. Danes si to upam. Da si upam, uh, da vrepo uh, izpelja uro, uh, ne glede na to, je bilo v tem smislu načrtovano, ker mislim, da je to ena od stvari, ki jo dijaki cenijo. Uh, Pred uh, trimi leti sem imel enega dijaka, uh, ki je hodil tri leta k nem, potem vem, je prišlo do nekih sporov in potem se prišel na ne neko uh, uh, sosedno gimnazijo, ampak je hotel hodati na uh, filozofijo k meni za maturo. Ne. No, in potem sem ga vprašal, pomelo, ko je bilo si naredil, prav ja, uh, filozofijo sem gledal z odličnim, ne, pa angliščina ostalo pa tako, pa prav smo veseli, da mi ne bo treba več delati slovence in matematike. Ne. In tako no, ampak pravi, ko vam pa že pišem, bi pa rad povdaril naslednje. Ne? Prav, zelo cenim to, da ste bili pripravljeni nam prisluhati, da ste bili pripravljeni eh, pejanjaturo, tudi drugače, kot eh, je bila morda z ampak v tisto smer, ki je nas tisti trenutek zanimala. Zakaj to omenjam? Ker zdaj, če navežem to na a, vprašanje coachinga oziroma na a, bistvo, kar nekateri pravijo uh, za coaching, a ne, da coaching se razlikuje od uh, terapije potem da ne svetuje. A ne. Se pravi, gre za nek tak odprt dialog, kjer coach pomaga uh, klientu ali pa po coachiju, da razvije svoje talente. Kaj pa je konc koncev pouk kot tak? A ni pouk kot tak uh, namenjen temu, da dijaki razvijajo, pač govorim o gimnazicjih, razvijajo svoje talente. In seveda, tudi e, samega sebe oziroma pridejo do nekega samo zavedanja. Seveda, specifično, toliko bolj, če lahko rečem, pri filozofiji, ampak seveda, verjamem, da se strinjamo, da nekega recepta nimamo, ko pa to narediti. E, morda e, le to, e, spet, če povdarim, biti odprt, biti živ in pa seveda, kot, če lahko rečem, nek tak živ primer e, samega sebe e, ponuditi dijakom. S smo... Ok, hvala. Izvolite. Najprej, da poveš, kako je, kakšen, kakšen, kakšen, kakšen, kakšen, Ja, zdaj, jaz sem, jaz sem učitelj ne, filozofije, ne, nimam ne, redko tako, tega naziva. Hvala za vprašanje, si mi pa spomnil za eno temo, ki pač ni bilo toliko časa, morda v nadaljevanju. Poteka pa na Zavodu za šolstvo, izobraževanje oziroma seminari za kolegijalni Ne, Vem, če so se uslišali. sem, mislim, da druga generacija, ena generacija, mislim, da se zaključila že s tem. Uh, ker se učimo teh veščin, sicer je zdaj tako, ne? Uh, ena od debat, uh, uh, pošla vredno tudi uh, uh, glede coachinga v to smer, uh, kaj zdaj s tem v šoli, oziroma koliko je to uh, uh, primerno, oziroma ni to bilo za podentičke vode in tako naprej, uh, ker tukaj uh, gre za to, da se mi malo uh, bolj pogovarjamo, da... Uh, uh, uh, Zdaj so nam priznano no, po četrtem, pred zadnjem srečanju, da v bistvu je ta a, kolegijalni coaching zato, da bi drug drug mogel hospitirati, a ne, in da bi potem znali nekako, da tako rečemo, v drug da ne bi bilo nekih zamer in tako naprej. Ker pri nas je, bilo, je bila ideja, gospoda natalce, da bi imel te kolegijalne hospitacije, pa nekak, ali ni časa, ali nekak ti nerod ali ne rodil, nekaj. Zdaj pa kar hodimo, ne, ker nekak smo razvili neko zaupanje drug do druzga in moram reči, da je v redu, nekaj podobnega kot razumem to naše srečanje, da izmenjujemo izkušnje je tam tudi zelo fajno. Če sam povem primer, sem bil pri kolegici, ki uči fisko, trdo znanost, In ona tudi hodi na, na, na ta seminar za kolegalni coaching in je potem nekje po drugem, tretjem srečanju priznala. Rekla, vse, kaj pa je kar nekaj, nisem jaz ne, mislila, ne da, tako filozofija pa psihologija, da to načniti. Zdaj pa vidim, da, da je ogromno, ni tega rekla, ampak jaz bi lahko dodal ne, z tega stališča ne, spoznavanja sebe pa drugih. Če, če bolj poskušam natančno odgovoriti, Uh, nek moja želja bi bila, če se bo odprlo, če lahko tako rečem, tudi mesto ali pa saj določeno, določeno število ur, da bi tudi uradno bil kot koč za dijake, ki bi jim pomagal ne vem, recimo pri kakšnihkolih oziroma zadevah ali pa pri tem. Nekaj sem že omenil, že, že počnem, ne? ampak je pa predvsem tukaj ta, če lahko tako rečem, coaching ena na ena gre za večem za ta sokratični dialog. Ne? Ja, jaz bi imela tako preveč vprašan, pa komentarja, <laughs> nič, ne bom. Tla. Samo, ker ste se oblegla, pa tudi ki ste toliko oglašala, ja, mora biti v službo, hvala. Hvala, da sem bila z vami da za to izkušnjo, pa v sredenje. Ja, Zdaj, Edjen, mogoče jaz vprašam eno malikost, kaj je tisto, kaj lahko ta kauč, kakne? Kako črtali, ki ponuja, kako učink, ponudi, če se ga učitelj, zelozofije, ne more pomočiti? Uh, mislim, da uh, ni nič uh, kaj takega, uh, da gre uh, morda tukaj. Ne? Uh, bom uh, malo po vinku poskušal odgovoriti na tvoje vprašanje. Uh, na neki pedagoški konferenci je gospod Nataca prosila, da s kolegico predstavlja, Uh, kolegicam in kolegom, coaching, kaj to je. No, potem sem mi da malo uh, gori o tem in so potem bili, da se to mi, se, se, se že pogovarjamo. Ne? In seveda uh, je potem uh, Renatarjica komentirala, ne, da najbolj glasne so bile tiste kolegice, ki pač uh, jim je jasno, vse pač ne rabijo, kaj je dost uh, debate, in tako naprej. Uh, mislim, da delno je uh, metoda, uh, to kar je, uh, se mi tudi, tudi Lenka poudarjala, uh, da. Uh, Metoda, ki nekak, če lahko tako rečem, je pozabljena ali pa, da filozofija kot taka, tukaj bi omenil to čudovito knjigo Kajantična filozofija Piera Adoja, kjer je bilo a ne, v začetku, da je filozofija bila način življenja. A ne zdaj pač smo, glede na delitev dela, glede na razvoj družbe, je se vemo, kako je z akademsko o, sfero, da je dosti krat, bregu precej o, v teh stanokoščenih stolpih neke učene, učenosti, ki dosti krat ne najde nekega stika življenja kot takim. Ne? A ne, in zato se mi zdi tukaj, da je to o, taka, se mi zdi karikatura, ki je nekako o, to. Ne? ne samo, da ne najde stika, da dosti krat. A ne uh, ubija življenje tam, kjer ga je. Ne? In da, uh, uh, kot rečeno, mislim, da ni ničesar, ampak da pa zdaj nekajkoli to prakticirate, uh, kaj uh, tukaj na uh, uh, Mariborski uh, univerzi. Da pa so uh, neke oblike dela ali pa metode, ki pa uh, je dobro, da se jih naučimo. Ker uh, nekaj podobnega sem jaz spočel, kot je Marja na začetku povedal, tudi na začetku, čeprav sem poznal Marci kakšne te metode ampak te je strah, ti, ti je nerodan zdaj pred predvijake, pa reči, dobro, zdaj pa se mi v krogu sedeli, pa bomo mi se pogovarjali drug z drugim, eh, drug drugim pa to. Eh, in eh, težko napiši. Zdaj pa nekako se mi zdi, da tudi klima v in na šoli se je eh, do res spremenila, da eh, pa tudi jaz sem malo zrastel v tem smislu, da si upam, kaj pa ga narezi. Da to je potem, se mi zdi, bolj stvar posameznika, kot pa eh, te nalepke, kaj si eh. Dobro. Fala. Voilà.